6. fejezet New York 2007. szeptembere Porik sújtott, amikor a három éves évfordulónkra Dave óriási virágkölteményt küldött a munkahelyemre az ABC News központjába. A virágok szeptember 24-én délután érkeztek a központi Newsromba, csupán méterekre attól a helytől, ahol Charles Gibson az esti híradós megjelenésére készült. Én egy félre szobában szerkesztettem a híranyagot, amelyet partnerünkön, az mtv n keresztül kellett kiküldenünk egyetemi kampuszoknak, ezért az egyik vezető producernek kellett aláírni a virágok átvételi elismervényét, majd felkutatni engem, hogy kézbesíthesse őket. – Hogy tehetted ezt? – suttogtam a mobilomba, mint egy megalázott tinédzser aki épp felúja a szüleinek, hogy nem egy eldugottabb helyen parkoltak le, hogy kirakják. Annyira szakmai tűnök, a főnökömnek kellett átvenni a virágokat. Három év, mondta Dív, az elborzott hangom hallatán letörten. Úgy gondoltam, egy ilyen fontos mérföldkő megérdemel egy nem mindennapi gesztust. A teljesség kedvéért megkérdeztem a szüleimet, hogy szerintük jó ötlete. Azt válaszolták, hogy igen. Igen, kettünknek 22 évesen ez valóban jelentős mérföldkő volt. Azon kevés párok egyike voltunk, akiknek sikerült talpon maradniuk az egyetem, a diplomázás, a nagyvárosba költözés, a való világban való létezés változó vizein, az egyetemi kampusz anyaméhez hasonló öleléséből kikerülve. És az összetartozás érzése változatlanul erős volt közöttünk. New Yorki életünk azonban nem pusztán a folytatása volt a Gontalan egyetemi éveknek, és ez hamarosan végképp egyértelművé vált. Dave első elsőéves volt a Kolumbia orvosi karán, New York város, Washington Higgs részén lakott, én pedig a Lower East Side-on, három, még az egyetemről ismert barátommal. Négyen osztoztunk egy három háló és egy fürdőszobás lakáson. Ha meg akartam látogatni Dévet, az majdnem egy órás metrózást jelentett. Akár Connecticutban is lakhatnál, Ugyanennyi időbe telne eljutni hozzád vonattal. Füstölögtem. Szerencsére már az egyetemen sem volt olyannyira szimbiotikus a kapcsolatunk, Hogy állandó együttlétet igényeltünk volna. Megvolt a magam külön élete, ahogy Dévnek is. Mindketten függetlenek voltunk, És meg annyi különféle elfoglaltságainkra koncentráltunk. Individualista természetünk összehangolása az egyik legnagyobb kihívásnak bizonyult, amelyel párként valaha szembe kellett néznünk, de a legtöbbször jósült el. Egyikünk sem lógott túlzottan a másik nyakán. Azokban az években, amikor távol laktunk egymástól, és mindketten keményen dolgoztunk a karrierünk beindításán, és azon, hogy megvessük a lábunkat New Yorkban, ez a függetlenség a javunkra szolgált. Én szabadúszó produkciós asszisztensként dolgoztam az ABC newsnél. Nagyjából akkor, amikor lediplomáztam, és visszatértem az ABC-hez, ahol az egyetemi évek alatt a szakmai gyakorlatomat töltöttem, berobbant az írók sztrájkja, a gazdaság rogyadozni kezdett. Ez oda vezetett, hogy létszámstopot hirdettek, és azt a belső állást, amit reméltem magamnak, visszavágták szabadúszó, órabéres pozícióra egészségbiztosítás nélkül. Olyan összeget kerestem, hogy még a tartalékos lakhatásom mellett is csak néhány száz dolláron maradt a lakbér kifizetése után minden más kiadásomra. És hadd tegyem hozzá, noha talán mondani is felesleges, New York nem különösebben megfizethető város. Miközben nagyon szerettem a munkámat, Nyolc hónap után szükségem volt valami kiszámítható állásra és jövedelemre, amely lehetővé teszi, hogy néha mást is egyek, mint mikrós vacsorákat, emellett szükségem volt egészségbiztosításra is. Jelentkeztem egy teljes munkaidős állásra a Fox News-hoz, nappali hírszerkesztőnek. Imádom a történeteket. Imádok narratívákat szűni a papírra vetett szavakkal. Mióta az eszemet tudom... Megvolt bennem a késztetés, hogy emberek történeteit ismerjem meg, hogy a mélyére lássak annak, kik ők, és hogyan váltak ilyenné. Kérdéseket tegyek fel nekik, hogy a felszínre hozzam és megértsem, amit más fontosnak tart. Kilenc éves koromban hirtelen egy csapat rendőr vette körül a családomat. Állandóan jelen voltak, vezették az autónkat, a nap bármely szakában feltűntek az otthonunkban, Elkísértek minket a családi vakációkra. Úgy becéztek, hogy a kis Miss Marple, mert olyan kíváncsi voltam, hogy mindegyikük életét meg akartam ismerni. Mindenáron hallani akartam a történeteiket. Beszálltam az autóba, bemutatkoztam az aktuális rendőrnek, aki általában középkorú férfi volt, és azonnal a kérdések özönét zúdítottam rá. Házas? Nemleges válasz esetén a következő pont egy lehetséges barátnő volt. Megerősítő válasz esetén tudni akartam, hogyan ismerték meg egymást. Vannak gyerekei? Hol él? Vannak fotók a gyerekeiről a tárcájában? Ha igen, láthatnám? És így tovább. Ez még a mobiltelefon előtti időkben volt. A rendőrök rádióadóvevőn keresztül kommunikáltak egymással, egy sor szám és kód használatával. Feszültem, füleltem, és egy idő elteltével dekódoltam a jeleiket. Nem egyszer fordult elő, hogy kézbe vettem a rádióadóvevőt, és felsoroltam a kód és számsorozatot, ami az üzenet átviteléhez szükséges volt. Adott volt tehát a nyomozásra való hajlamom, párosítva az írás szeretetével, a történelem iránti rajongásommal, így arra jutottam, hogy az újságírás logikus karrier a számomra. A Romban dolgozni izgalmas és pörgős volt. Érdekes emberekkel találkoztam, de valami miatt a hírek írása nem töltött el a beteljesülés érzésével. Habár a munkám nagy részét élveztem, valahogy kilógtam a rendszerből. Tanulmányozni akartam a világunkban kibontakozó fontos eseményeket, és azt is, hogyan reagál rájuk az egyén, és ez a reakció, hogyan formálja az eseményeket. De a keltő határidők és a gyors tüzelő tempójú 24 órás hírkör nem volt nekem való. Olyan fajta vagyok, hogy a jót és a rosszat is magamba szívom, ugyanígy a környezetemben lévő stressz is. A munkámnak abban az első évében inszomniám lett. Egész éjjel járt az agyam, képtelen voltam kikapcsolni, kínlódva próbáltam feldolgozni az információ áradatot, és folyamatosan a szoros határidők vagy a függőben lévő vendégmeghívások miatt görcsöltem. A newsroom töltött éveim alatt folyamatosan ezeket az instrukciókat hallottam. Csípősebbnek kell lenned. Legyél cinikusabb. Itt az a cél, hogy felháborodást keltsünk. Rövidebb mondatokban fogalmaz. Kevesebb hosszú és bonyolult szót használj. Közeli, távoli, tarsmozgásban, gyorsan. Ha egy mondatban vesző van, az már túl bonyolult. Kedély a Sosem voltam csípős nyelvű, cinikus ember, és nem is akartam azzá válni. Nem akartam, hogy kifigurázzon egy szétstresszelt mogorva főnök, csak azért, mert minden erőmmel próbáló kedves és barátságos magatartást tanúsítani. Szerettem olyan mondatokat írni, amelyekben szükség volt veszőre. Szerettem játszani a szavakkal és a nyelvvel. A gyorsan, gyorsan, gyorsabban parancsolata rajtam felületességben és stresszben csapódott le. Nem akartam mindazt elfelejteni, amit egész addig életemben megtanultam az írásról. Szabad időnben elkezdtem fikciót írni, lényegében azért, hogy leengedjek egy-egy a szerkesztőségben töltött kaotikus munkanap után. Ilyenkor lehetőségem nyílt rá, hogy hosszú bonyolult szavakkal Összetett mondatokkal játszak, és érzelmek és gondolatok olyan széles skáláját vonultassam fel, amelyek használatát napi munkám során nem díjazták. Hamarosan észrevettem, hogy teljesen magába szippant ez az új hobbi. Munka után szaladtam haza, felnyitottam a laptopom, és kezdtem is az írást. Ha a metrón, a boltban vagy egy vendéglőben vacsora közben bevillant egy új ötlet valamilyen jelenettel, Karakterrel vagy párbeszéddel kapcsolatban már siettem is vissza a lakásomba, mert attól tartottam, hogy elfelejtem, mielőtt még leírhatnám. Kiderült, hogy a vágyam az emberi természet tanulmányozására és a kibontott elbeszélésekre sokkal inkább teretnyen regényírás közben, mint híríráskor. Az alkotásnak ez a korai szakasza biztató volt és feltöltött energiával, ezért tovább folytattam. A regényírás titkos öröm lett számomra, a hétköznap esték és a hétvégék élvezete. Ez volt a munka utáni kikapcsolódás. Azt azonban nem láttam, hogyan tudnék ebből karriert építeni, vagy hogy el tudnám-e magam valaha tartani az írásból. A ragaszkodja fix intelme, keményen csengett a fülemben, és annak ellenére, hogy nyomorultul éreztem magam az állásomban, Tudtam, hogy ebből fizetem ki a lakbért. Dév az orvosira járt, és éppen a saját szorongásaival harcolt. Mindegy, milyen keményen dolgozott, mindig úgy tűnt számára, hogy a csoportársai gyorsabban tanulnak, kevesebbet alszanak, könnyebben megértik az anyagot, és jobbak a kórházpolitikai játszmákban. Dév életében ez volt az egyik első olyan időszak, amikor nem mentek nála simán a dolgok, és ez dühítette. Nem ő volt a legokosabb, távol állt ettől, és ez kellemetlenül érintette. Így aztán azt tette, amit mindig is a nehéz idők átvészelésére leszekte a fejét, és még keményebben dolgozott. Hirtelen nagyon kevés ideje lett, arra pedig végképp nem maradt, hogy olyasmit olvasson, aminek nem volt köze az anatómiához, vagy a patológiához, így emlékszem, mennyire meghatódtam, amikor egyszer úgy találtam rá, hogy az egyik korai nyers regényem leíratát olvassa, amelyet átküldtem neki. Kinyomtatta és egy fehér mappába tette. Még most is látom magam előtt, ahogy az ágyán elterpeszkedve a soraimat olvassa. Nagyjából akkoriban találtam egy cetlit dévszámítógépén. A sárga aranyat szereti, mint a nagyanyja, nem a fehér aranyat. Tetszik neki a három gyémánt. Futólag megemlítettem neki korábban, nem is tudom mikor, hogy tetszik a nagyanyám eljegyzési gyűrűje. Feljegyezte magának. Dév Washington-Higgs-i lakása cseppet sem volt elegáns. Egy valaha jobb napokat látott kollégiumi szoba volt, amelyen sok más orvostanhallgatóval osztozott, de annyira fent voltak éjszakon, hogy onnan csodálatos kilátás nyílt a Hudson folyóra és a George Washington hídra. Esténként, ahogy a nap eltűnt a Hudson nyugati partja mögött, az alkonypír beragyogta a széles folyón átívelő hidat és a New Yorki felhőkarcolók csúcsait. Az életem ugyan nem volt csillogó és gontalan, mint egykor, de ott volt benne Dév, akire mindig számíthattam. Szerelme sziklaszilárdságú és megingathatatlan volt, a mikrós és szorongás fémjelezte pályakezdés éveiben. Fényesen és szünet nélkül ragyogott, mint egy mozdulatlan csillag, egy rága, rengetegnyi városban, ahol más csillag nem volt kivehető az égbolton.